محشان جوړ ډیر نه یک حد دا داویو چې د مادر رسول الله سره ዝدی کورو پیګي او تدبیر وخت پورې نن بهله سلام زمونږ ته یو ته نور چې مونږ په یو ځای ډوډۍ په خوړی او محشان بن تحارس ابن نعمان داویو وایي ما صورتکامت مبارک دا دولت چې ما ته خدای رانسب دی او د یاد کړی دی زمونږ پنځبان یو صورت سره یا دا ول یو صورت یې مسکنه مځ یو صورت مبارک یاو د ولمل وی بچی دا دولت ما تخره دین راکړ دي دی. شنبه له سلام بد آی جمع پر په منبر د پاس باندې صورته قاف وی ما ته پیاو بیا او نا ناشنا بلاغت سره دغه د چ صالح حیرت کې واقع کید بکی کومه مسله ده د حجره د نشر د قصه ده موضوع ده بسم الله الرحمن الرحيم قا شو بس اخري من دلک خير ښه خود علم دې په مراد سره په معنا دې حق والقران المجيد او ما ذا قسم يقع قران وزربان باس راضا جواب قسم نشت طالبه جواب قسم علماء رشته دی لده ما بات سرم چه ما کفار قریش بمحمد بل عجبو چه ایمان رونن کفار دقریش بمحمد رسول اللہ بانده بل عجبو بلکه تعجبیو کو ان جاءهم چراغ دیت منجرن یوی رون کی منهم من جنسهم نبید دا جنسو داربونا یعنی سمعنا دارات لن رسول الله پیغمبر د دایری د عقل نه به هر دا و غنلا نو نه نو فکانل کافرون شحاذا د انزاد بل باسر جراول فباسرہ پیگی کنا شی ان عجیب دا یو شی دی قابل د تعجب دی تعجبه الشریف کی څنګه ای زامتنا ارکل چمنګ رشو او کننا ترابا امه غاورشو نو ذالیکا پیگی دا واپسی نوې زندګۍ ته وایا دا واپسی دا بعید چې لری زده امکان نه دا چته کې دی شي او الله وی چې نه دا سړي اسبات ته دلیل دی په امکان د با زمای علم پېښتا او قدرت مشتا نو څنګه نه راوځي ها کدا علم نه تاکي الله ما ته علم دی ما تنقص الار اغا چ کم از مکا یعنی خریز مکا کمای یعنی خری منہم من, من اشادہم دا اشاد د موت اف دینه من اشاد د موته کوم چې داګه نش شیخ خری هغه باندې زمای علم دی او این دنا او پنځ زمنګ باندې کتابون حدیث او چلوه محفوظ دي امشته عم. هغه کوم نه تر ثبت دي بلکذبوا بل بالحق بلکہ دوی تبدیب کو بالحق بالکتاب الحق لما جاہم ارگل چو تراغی نو پا هم نو دوی پا عمر حق کی پا قرآن کی پا شاند نویل السلام کی فی عمر مریج پا یو عمر مسترب کی دی پریشانہ کی دی ولی کلوی شعر و شائر قرآن شیر دی رسول او کلوی شعر و او کل سويہ کہ پی کی کہانۃ اللہ پکویہ فلم ينظرو ایہ بینیغری دا, دا نظر وے کدا عقل توی کدا عقل نظر وے ان فکر توی تو او ک نظر د سترګ ته نکټل لتو افلم ينظرو ال السماء ایہ بینیغری فوقهم پیګ او خالقون ہا کاینتن فوقهم چر پاسہ دی دی کیپ بناین سرنګي منګه جو کړې دې بيدستونه نا اسمان جوړولې شم ودي مني ودينه شم نا پاسول او زایننه همګه خستکړې پستورو او مالها مين او نشترې پدې کې شقوق بيګي او پدې کې چکمډینو کې کې څوس بيګي کار سړي پکې نشتا چې ګني عيب پیلګي او ادا شقوق پکې نشتا سړي وانی نشتا ګنډړه پني عيب لګي نا اول ال دا د کبیلی د مه عام لونه لدي مد نهه یعنی مدد نه ال عدد نهه او م کچره دامون د دا خکې د پوو یاد به مددناها مدد نههخور کل د د ح نه او ار ن فيح اومونګ را غدهی پهې زمکه کې روانیا فی غروونه محکم او بد فيها فيه او موګکی د پ کې من کلل او جنبهیج ارق اسم مغیا تر او خوشحاله کوون کې۔ او خوشحاله کون کی چې سره په خوشاله کې واقع کی تب دا تب تبشرتن دا م خپل ټاکيده پیله م خپل حدود پیله محدود سفر قالنا ذالک تبشرتن منګ ادا کار کړی دی د فار او ذکر او تذکرتن لیکل عبد منیب د فار د ار اعوذ رب الجی وی په تو جمع او الله په کوی چې ونزلنا من السماء منګ نازللو د اسمانه ما ام مبارکان اوو دیرو رب نبيوالا مباركي منا كثير المنافي فامتن فا به من غرات کو پذر دي وب سرا بيگي جناتن باغنا او حب الحصيده او حب زرع الحصيده او غداني د پسلو کډي شوي او نخلا نا اتتي پ جن او من غرات کو پدي باندې درخته خرما با شكاتن بيگي اوګدي ما شکانتی سماره وګدی وګدی پورتا پورتا راز مکنہ لہا تلعن نبیدا چویدا عقیده لپاره شګو فی او د هغه عقیده لپاره غونچو کونه نزیده لاندې باندي یو د بل لپاسه یو د بل لپاسه او رزقان للی عبادو برابر رزق د پاره د بنديګانو وحید نبیه امم جن دکو په دې ذریعہ د بل د تم میتا اغه خار وغه ځمکه چا وو چکله سره کذالک الخروج من القربوت کذبت نه نه بیره سلام ته تسلی ده څنګه ته سړي ده په دای شان ته را چی تکذیب د پخوان را روان دي خودی تکذیب پیغمبرانو ته zarar رس وک مکذبین ته ورسو ها مکذبین ته ورسو راځه مکذبین ته zarar رس وک مکذب ته zarar نه دي رسېدلی عدی نہ الله پاکی چکه دबत تدذیب کړی دی ادا ته صلی الله تطدذیب کړی دا قبل همره بیر دینه قوم دنو حلی سلام دچا تدیب وک دنو السلام سلام صحاب الرسی او صاحبانو چې کم دینو گی کسو نو کوي چې دا تم ویلو چې د قوم د چو د حنزله ابن صفوان دی او سموت دا صالح علیه السلام وان دحو دلی سلام او فرعون نو مشالو ده رحمن السلام او اخوان لوط او قوم لوط اخوان لوط څه او قوم لوط عزیزي او ورونه د لوطو چې په دا راتیو به یې کنه نو څه دو په اتباع نو څه دو په اتباع د دین په اتباع او اصحاب الایکا او صاحبانو د غند بند او صاحبانو د زنګل تدجیب کړو د شعیب علیه السلام او قوم تبعه او قوم تبعه تقزیب کلو تا د چا دا شوکتے چا پر میتوید شو چا شوکتے ابو قراب اسحاد ابن ملیک کر یا ملیک کلن قذب الرسول دے ار یو چا کم دے تقزیب پیغمبرانو کو یعنی ار یو پیگی دا خپل, خپل ار یو پا خپل خپل وقت کے تقزیب پیغمبرو کو دا مانا دا فحق وعیدو اصل کې وایي دي دې اي هدف شویل صرف تختی پند پيږه او نه په حق ثابت شو بدی باندې عذاب ځما نه الله په کوئی چګورا تاسو نه منې چې الله ځمکې آسمان لاول پیدا کړی دي دا ټول مخلوق له پیدا کړی نو الله په کوئی جوړاره نشه پیدا کولی ولی ځکه دې اول پیدا کول ستل شوی ما اط عین بالخلق الاول اي موږ څلشو په پیدای شول بل هم في لبس بلکه دوی پر شک کی دی او پر خلق کی دی من خلق جدیده دا پیدا شنه وینا الله په کوی دا بیان دا قدرت کامل دی اور پر سی بیان دا علم کامل دی نو مله شته مساله دا بس آسان ده کنه دا ملاکت خلقنا او اتاک سر مګه پیدا کړی انسان نو شعر کلزما قدرت په پیدا کول د انسان ابتدا انشتا نو شان جن نشتا ما اونا او مونږه پیگو دا بیان نه هیڅ مکاني لري مونږه پیگو ما تووسه سوبې نفسو لا با ساي دره یعنی ما تووسه توې کما تووسه هو څنګه با ساي دره اګه چې وسه سقر د دې دته نه پسته ده کمه وسه زما پدې لم دي چې ده په او نه او اکرم ویله او مونږه نشډیو اله دې انسان تا من حمل البريده دا غا سنه کنا ا دا کار راستې چاېنه وریدې حبل لسته وي یو ورید رښتوي چاېنه وریدې او دا ورید چ دې دائر کول محتوی چ دې کله پریشي صلیب ببا جم دینې شپات کې دي سمانا د کمل دا د کینایدا د نهایت قرب د واجب تعالی مس راځي اېزو عزم قد ايلم المتلقيان جسابتي او اخلي ده انساننا المتلقيان درن درا نگرانان پرشتي چوخي طرف تا را بغل سرتلا يمين چوخي طرف تا او او ان شمال او بغل سرتدا قعيد نام پرطمانه تسنيده قعيدان جناستي ناستي كان چهدي سكاي حکم خبر کوي هغه فورن دي کی عمل نامه کی راځي هغه فورن دي کی ما يل پېږو راځه دې کې څنګه دین ورادا ما يل پېږو کنه بای شاندکه کنه څه ویځه ښه دې پرېشتې دین دې سقاوې تنوردی نه چاته سړي ګناو کې ناګې سرسته کوي کنه مایشاد سادهکان مشتبه دین کې يرولا نو هغه چری کنه چرو شوې د دې پدې تندي باندې لیکل شي نلا پښته دا غننه نلګه خدای ته او خدای ته سکران او سادهګان د زمانی به سکه وي د خبرو کې اشکان لاګري دی مې ته پاپا نور سکتے دا پېګه د خدای په اوی مانی شي کوم دې خبره کوله ویار د کار شو ویار کو وی راغره دا اوس یو د جمعې پرز وی رمضان مبارک او روان دي اپیزا بیا درې وېتا طاقت کنه وی په ماته ته ماندی وی پدی او کونډه باندې بره تا شکر دې یو سري چکم دې تل هغه چې ته ژوند په کنه غشو دې ورڅې دان دا خلک دې رمضان نخلاصو هغه چې دې نه اهد او ستان ترګه شتي تر تل دې جي پدې کې چې کم دې ناګه پدې او خلاصو انا خدا کار نه ان دوی خدای نه نه خطا کی خدای رمضان او چې بس هغه کنه چې دی وته راځي کړي دی هغه او بیا په چټوره روري جی اف پی می ولوالي بس پږه یا تم کړی په دې کې بیا بچی وو په سیران رمضان مو وی یا چې دیسري می ځانې کوور قدیم ختمون نه وسره بیا چې کوم درار بس وسا په خوشاله غربان دی لمرې څکره ترانه کوي پجمات کناست او دې دا گرمی له تللي ده دا گرمی نه پټناست دي خلک په تلارښت کې نه هغه بیا دا هغه دا شاعت وی خلق مې د رمضان نه به خلاص کړو یسيګه بیا هغه را روان مې دا ماقیدستا خو رښتیا وایي په په کې غونډه باندې راځي ته دا او دې ته څنګه ختم کړی هغه ته سبحان الله هغه پرته وی سبحان الله امم په ختم کړی اب بچی سبحان الله یا اللہ نتا شپات استر نه نه پوی نه پوی سره به تسوک دا نه نه پویان خبرې نه دي کړه خشه الله دا معنا د چغور اتید یعنی اتید حاضر په هر وخت کې ها داغه یعنی قائدان دا مترد په معنا تثنیه دی ما يل بزوا عذ دین نروباسی د خپل خلی نه من قول یو قول دا انسان د خپل خلی نه یو قول نروباسی الا لد مگر پریز د باندې رقیبن رقی کنه حافظ وی او رقیب من حافظ رقیب سمنا حافظ او عتید حاضر د ته په هر وخت کې او ضلت المعلماوی چرا ایبان ی عتیدان د ما پر دی او الله په کوئی خیر وجات سکرۃ الموت اورا بشی سلګې د مرګ سختې د مرګ او سلګې د بالحق امر حق لره ته امر حق ولی آی وکړي زکتی دا یو امر حق د امور داخله نومول اوله مقدمه د اخره چورونه کو نه ده کنه امر حق معنی برابر ته وک ها په دې پیپی الفاظه کومه کوته الفاظه او د تبوویږي شي د انسان ته جزاله کده مرچ دی ما اول شی دی کوته من هو چوئته د دې نه تحیچه تخریط ته دی با طبعا وای یگی ارسلتے طبعا مسلمان تن نو یگی کنا اکلن تخدی اکلن تن تخدی کولے طبعا وایا اون تخب الشور او پو پاورش پدوی مش پیلائکی او زالیکا دقروز یومل بعید دا صدا داروز د عذاب دا او داروز د ی د پار د مخالف او جاءت کل نفس او رابش میدان حشر توایا هر یو نفس هر یو شخص او نار نه او که زنا نه مسلمان دی او که کافر دی ماها چدد سربساکم شهید یو پرشتہي شرون کې سايق منسو چې به شړی په د پښور ستره رواني دو ميدان حشر تره چړی او شهید او بل بده سرګوي یعنی ملک هغه پرشتہ به چېرده په عمل با گوي ورکي او باجو چې مران د شهید نه اگر لا سن دی څاګه په پی غوا یو ورکي عادت ابو وی دش چې لا ات كون غفلت من هاذا یقینا تو په غفلت کې په خبره کې من هاذا د قیامت نو په کشف نه کا تا من غزایل کرد تا نه غي تو اګه اګه پرده ده غفلت قیامت ما قائم کا قائم وک نو پبصرو کل یوم حدید نو هغه سترګسته او وقاله نظرستا استرکستان نن وځو ال حدی حدی د تیجدي څنګه تیجدي چې هغه شه چې مخکې تنه کار کوه غشي په خپل ولې د کوينه لیدا وی لیدا نامنادجي او وقاله یو شیطان دی د انسان تر والا وقاله قرینوه اون ووږي کوم ځا مالګری دد له دې کافر چا هغه مللتی چاغری په پسرا وبچره د لیکل یې کول شب وی هغه به وی شها زما لدیا دا پنځ زما چدي عتید حاضر دی څو سره کوي کنه بس یانه مطلب دا خدای جناب ته بیره ولی چې دا پنځ زما باندې حاضر دی څو سره کوي مصباح حکم شی مالک تا القیا القیا څه معنی خام خوغردوا هغه که خامخه ترجمه کمزنه مصطفی داد واه دې القیان خامخاو غردوائی مالکا داروی غرز جیران جحنم دی کم دیانو مستفاد دا ال... اصل کی القیان دی القیان دی آغنون خفیپا بدر شوی دی پالیپو القیان ندع کنا لنسبعا لنسبعن ندی لنسبعن جن پالیپ شربا دی که کنا کافی شر جامی اکم دی طول کتاب مون پیٹا که القيان خامخه اوغوردا وا په جهنم کې کله کفارن هر دینا دیناش پې کافر او عنید عیناکون کې دا اني په باندې پې پامل پایللي مواند حق سره منناعن منې کوون کې د پاره د کار خیر ننومې کار خیر منې کوون کې دي او موت دن متجاویز دی د حدنا او مریب او شاکو پې کې پریشان او د الله په کې الذي جعل ما الله الا اله اخر چده کړو دا الله شرا بلک کم دینو کې اک سو الہ نفالق یاه ومقم سلدہ پیږي او نو وی غردوی فلعذاب الشدید عذاب ساقي قال قرينه اوو شیطان دد دا جګړد دا انسان او د شیطان چر ربنا ما اتغیتو پیږي اے پروردګارا کړي جبرن ولکن کانتی دلالم بعید لیکن دیو په ګمراه ښکارا کوي په خپل اخطار سره قال الله بو تو ویه چې جګړه ته تاسو پیدا کئ ہا اس په اتا نه کئ لا تختصم لديہ جګړه مکله نماز پنځ باندې زکات ستاسو را جګړه ته مفیدن دا قد او قددمت الیکم دا په دنیا آزاب اللم او باندې کړه تاسو په دنیا بل بعید عذاب الا او ما بدلو القول نبدلیږي بينا لدې چې تما پنځ باندې ما دا چو وئید د تاسو نه درکوم او ما نه بځلنم از نه صاحب پکې د ظلم لرل ابي په بنګانو الله تعالی کر جلل فرمای نو بیان د واد ورخه بیان د وئید د راز جهان دا بیان د وئید په څه واندی یو من اقولو دا بیان د وئید وره یو من اقولو لجحنم په کومره الله پاکو چې موږ جهنم ته ويو چې حليم تل اي جحنم تدخشوي وليما <سؤال> خطرى سارواد اكدو وكانا جتا قم برئكنا لأمل أن جحنم من الجنة <سؤال> والناح جتبين دعواد شوي تدخشوي نوو تقول دا جحنم بوي جحل من مزيد نو ديره كدوان مذبدي پديتكي جحل من مزيد دا كلمة استفحام دا او كدا كلمة استثابي دا نو جمهور علماوی ته کلمه د استپهان دا فېګي معنی دا ده چې هلته مزید پما کې څه زیاتی شته اښت او دا چویو مکانه ولی په شو استپهان شو چې پما کې څه زیاتی شې اښت لري نشته به دا چویو ما ايمان مخاربه چې نه روړه د کلمه د کوا يوم اناقولو لجهنم محلم تاخه ته درکفي نو وتهقولو جهنم و جهل می مزید نور راوا واچو نور راوا واچو نور را واچو کلمه استزاده دې زاینه تردد زیادت کئ استزاده ثمنه طلب زیادت او دا خبر ما تم دېره دې دار علمي کې ته به خدای پاک داخله کړی چی پہل یې ان وره حل می مزید دا وره چی حل مزید نور را واچو حل میں مزید تردی چاخر کی حدیث کے راگلی تی خدا پکی را قدم دا سکی چا قدم دا سکی دا خس بس قدم سو وزع دا قدم پا جہنم کے ثابت دا اوکے پیتے مجول دے حدیث طرح ثابت دا بخاری مبارک رویت دے اے چکر دا قدم پا کی دی کنہ وقت کے حضرت وی جہنم وی قاتل قاتل قاتل څڅڅ څڅڅ څڅ څڅ څڅ ڭڅ ڈ čo Paulo ڈU Kao Lo so بو س ô Lümadyo 1991, ژا ژا ژا ژا ژا我們回 oui ژا ژا ژا ژا ژا Because of Shei therix ژا ژا ژا ژا ژا ژا ژا ژا Thav ژا ژا ژا ژا ژا ژا ژا سako ژا ژا څنه تاسو ویئ چې بدغه خبره باندې نظام متشابهات نه بس ما را ته اصل وی او نور په موږ کوي ګنه نه دي باندې په یانه دا خبره کوي ښه په یانه په نه دا خبره او نه لا کوئی چداش او بل طرف ته راځه او عزلیفه د جنتو دا بیان داواد دا او نس دې که کې کنه د یاخه نه اخره آخر پاری دې کنه د اسلام د خپل ځان د پر د اخري سپاره په ځلځي کل پکات په ځلځي کل پکا دیږي څنګه به اسلام ته نه پسکي یا <coughs> روح قرآن شریف چاړي او زياته ځان لخوا د سړي بشوي معوذ لفت الجنه تو پیږي امجدي بکلي شي جنت للمتقين لپاره د خوشحالو لود دي متقينو ته غير بعيد دا تاکید د مقامندي نبی لری د دینه ادا به وې شي چها ذاته جنت چراته فیینه ها نام نه کړبل ما تو عدن هغه چې تاسو راه واده کې د دنیا کې لِكُلِّ أَوْابٍ حَفِيظٌ دا ترکیب کې سوا کوي چې د متقين نه بدل دی ا ها وجل پتن جنت للمتقين کو ا즐 پتن جنت لكل اواب حفيظ وشې نکنه بدل دي د پار د ار اواب راجي ف اتخداتا او حفيظ دا پمن د پایل دی او شت پزت کوونکې د خدای د حدود او خیر نه په اوابه او په حديث کې لري خبر دي خدما اغه کل عبادت خوښ دي چې اوابه او حفيظ سيد ابو حسين وي مارک حاضر دي اوابه او حفيظي سخته سخته وي ما د حضرت نوموري دلو چې سلور رکعات موږ په اول دروازه کې کین نو دي په اوابه او په حفيظ کې داخل نشه شراح سلور رکعات نشراح سلور رکعات او حدیث کم راگری دی. ابن آدم ابن آدم پا دمان پیگی آر تالیبان او تالیبان چای گیا آره ای بارت ما توی ابن آدم یا لکا ابنو ولی ویدان خو من آدم ابن آدم ارقا علی اربد رکعات پی اول نهار اتفکا آخرهو تا اوصلور رکا تزما درازار پر پاول درزکیو کا زبد دیفتو لی روزک موحمات ستاپو رک ولوی صحیح دی دا صلیپه او باب او په حدیث کې داخل شو اگر چنو لري خبره په کې دی فالې ګران دي ښه مدا زموږ وخت دی امهره مبارک روایت کې عرسول الله دا امهره صاحب روایت دی په او باب او حدیث کې داخل شو چې سلو رکعتو کې اشتراک کړي خپل ساده دې دي چې بغیر باندې په دښ په وېخو وېخ او چا بګرنا چا ګردان بکو چا ب ترجمه بکو ډې چا ب کتابونه بي اګه دا سر نو به زدا خوونه به دا شته علي او کلی دغه قسمه ناشته به او دغه قسمه ناشته مې دا کار نه شو کولی مګر ډې کمزوري یوي هغه سره باندې ناشته او بس ناش په ناش په چې مرځ ورو خطه بس پاپه چې زله رکعت بیا بوډه در سوه لري بیا به او ادی او شاید د ساار د منزه یو و ضرورې یا بیماری سړی یا بل ټم نه میلاويږې وررنګ د ساار د منزنه ورو د نور د ختیدونونه مخکې خوف کول دغه پلت چې کوم دی دا واازه داان ت او سخت تووفیک سر به توپ په سره کېږي د سره توپ ګور سر ک دا سخت ما پر دا چې چ پروکن یو سری دغ د تمونږ او با بعد دغه موسمشتري ما دې تراته مونیشف د له ورشه ویداره کې کوجی پاتې دي ا چې لارونه وس هغه د ډېر راغلي او چا ملمو هغه چموکه کنه نو سار د منځن رښتې صادره غوښته ودو مې سمه د ترې کومه مې سنتو ده حديث مبارک دی نه موندل ماږي ګر ما ځنه نشته تر ما خامه پوری نه مسخوته نه دي پوری او د سار نه د منځن بګر دا نور خاطه پوری د سرسل بتوبیک کیږي په دې خو او بیمار خو جوړ شېد نه بس را دا یره په ټول مسلو کې کمزوري خلاصې ده او ځا خدای یو شریف نه بشتیب نه ملاوي کې کنا زمونږ داس استادانو جدري دي او خیر کړه من خشیت رحمن اډن سره د پترکیب کې دا بدل من البدل وایه مرګلیا دا بدل من البدل دی دا دا بدلنا بدل دی من خشی الرحمن دا جنت پهکا راه رزدی کړی شي اغه چاته چې یری ګر مهربان بچانه مل غیب پنړي دلو کې چې خدای دلی دلی ندی او تینې یری کی په خیدا ایمان دلغه بوندي ته وې او جا اب قلبی منیب او دراتک کړی دی فضل باندې منیب و چمو توجيدي يو خلدتا منيب دیتا وي چيو خلدت متوجيري مرشاد براشي چ او دو خلوها بي قلب بی منيب ين دخولوها تاسو دي داخل کي بيگي پر اي پرشو جنت دا رضوان ته حکم دي تا دي دا رضوان ته دي او دخولو هدا سلام تاسو دي داخل کي په سلامتي اثر ده ار افتنا او ذالिका دا يوم الدخول فل جنة يوم الخلود دار ودا اني شاو سي دو جنت کې ان سمونه تاسو اني فاله پکې اندازہ پیشوي دي او له ما يشعون وی بده ډیره په دې جنت کې اگر تشوایش کیږي کی. ربي باغی کې چرته خوخي په دې جنت کې اول دې نه او, او پني زمنګ باندې مزید زیاتی دی په عمل ده باندې وہو النظر الی وجی تعالی الله عمرزقنا اول دې دار ربی دی او مزید سدید د مزید ولتذکربيها دا مزید مصدر میمیده په معنا د زیادت ته جزای د ادب عمل باندې داګه د 500 کامل نشکولی او مسلم شریف کراغلی دی چې هغه د الله دیدار دی او وک محلقنا دا کده مزید معنا په مسلم کراغلی دا وک محلقنا او سمر دین منغه خلا کړی دی قبل هم د بهدینا من قرنا بگی هغه قومنا کې او مدو چا هغه پخوانی کوونه ډیر مزیاتو من هم د نه د حللیمه بچن بچ په قوت کې نه په نهقبوګر دی دله اوګرې دل بلا په خاونو کې د معاش تپاره او تې شي اوک په بهخار کې اوګې دحلې مص ی او د دوي د پااره مخلص ته مرک نه یا د بل خوک مې او مخلصو راست شو. ان فی ذالک یقینا داسه چپدی صورت کی ذکر شبی دی علماء د عام اشارله اختلاف ان فی ذالک بدی صورت قاط کی ذکر دی ذکر دی لا ذکرہ نا نسیت خدا ار چادہ پارنا لمن کان له قلب د هغه چادہ پار چ عقل وی ابن عباس ترجمه دا عقل کړه علماء وی کړي دی عاملی پا عقل سره ترجمه کړه قلب حضرت وی ولی چتتیا اقل محل زړه دې ریز دې مزه که تعبیر ته نه پخک کړی دي ته پېښی دي ته دي او ځکه قلب نه ترجمه په حیات کړی دا پرې نو معنی اولې په حیات کړی دا ولي حیات بدن په حیات قلب موقف دي کنه ځدل کله ودی شه نا ګوره دې راکړي چې کله حرکت پرې خو ده دا وګو تلل نه وګړه هغه غوړ ټوپ نه وای کله حرکت پرې خو ده تمام بدن د حیات حیات نو معنا و انداشه چې ان فی ذالک قد شرط کې ذکر شږي ل ذکر د دې لمن کان له قلب د هغه چا د لپاره چې جومبی یعنی حیات پکې وي دا څنګه چې په غفلت باندې مړی یو شو نو کای سنا الله چې دا لمن کان له قلب د هغه دی دا سورت دا کبیر دی او ان قسمع سم او یادو وقت کی اکړی خيطان دو خدای تا او هو شهید حاضر بالقلبی ک غافل بالقلبی دا شهید شعود نه دي حاضر په در او دا غسري دمرتبه بل پریږی هغه د هغه مرشدان مرتبه شو د د مریدان شو هغه د معلمین مرتبه شو د متعلمین شو پریږی اسمان نو ده پیدا کولو وی ده جمع پر تمام طورس خولو نو ده ناکسی که ده خالی پر رضی شوی ونو وی پاسو او وی پا عرش پانده جڑو گوالا استلی او وی پا عرش پانده نو اللہ پا کوئی چه داسه نو زمان ده قسمی چو بلقد خلق نسماوات منگ پیدا کردی اسمان نوزمو کی ماما بین حما پیسی تیتی یامین د دشپا گرزو کی خواه ما مستنا در وغ نذری دلت من کو استمانی ستریبال غهر فسبر صبر کوه علماء یقولون پیشان نه وا شانیکا چې دوی څ سوې زم ما په کې او ستاسو په شان کې نبی صلی الله علیه و خپل شان باندې نه خو په دې ته لګدره د خدای په او بځه پیګې او ما تاسو په اوبار وې دې مرګ لري دها د دشمن په مقابله کې وی ہتھیار څه شهري د خدای وسبح بحمد ربك تسبح ويعترف سر ده حمد خپل پر دې کارنا بيغي ابا چې وې چنه با د پرد تلبست مسبح بيغي خالقونه ک متلبسن بحمد ربك قبل تلو الشمس او هم به ورنا نه دا چې کوم دې مزه سبا وي پکې راي عبد وقبل الغروبه او پر او تو دن ورنا نو يوم الظهر دي او بالعصر دي ومن الليل أو ده شبي نه ده لنشبينا فسبحو ده خضير ترفيه ويا ديكي صلاة مغرب أو صلاة إشارا دي أو أدبار السجود تالي بيات لرا يوم الزاب تي بالمضاقن لدي ده السجود نمراد فرض نماز دي أو ده أدبار نوافل مراد ده أدبار نس نوافل ودا بيات مراد دا ادبار نا نوافل دی نوافل سمانه سنتا سنتا پا نوافلو که دی که نا اقت مراد دی رازه و ادبار سجود او دکرانگی نوافل رستو دا پرائزونا دا, دا ادبار سجود مانا دا رستو را یعنی که نا او وستمی او اے مخاطبہ وکیرا وورا یوم یو ناد المنادی فیگه چه آوات بوکی آوات کور دا واسطونکو پښهما د مفسرین دمو ته اسراء پی له سلام مې مکان فریب نه مکانې دېنا مکانې دې څه معنا نو یو مکانې دې دا معنا ولمو کړی دا چې موږ دې دې زکټې دې په صحره د بیت المقدس سنديږي او چې کوم आवाज کې ناغما بار و چې را په پکې وای او دا به ار سړي ار انسان نیک او بد او نارینه او زنه نه به اوري نوتبهدا سدې له کلمه په یو غوکو کې چي لګياله نامه اترې ریږي کاری پدې ته باندې ابا جوی چې نا چې आवाज بکی مونادي ندا بکی ندا کوونکې د مکانې قریب نا یعنی د سخره د بیت المقدس نا زکا دا اسمان تنجد ترين زيدې پېږي چې د نور اسمکنا خپل اسميله پورته دي نن ورځ دا د دنیا نام خبر شوي یو مېثمه ساحه چې دی بوري چې کوم دی اغاظ اواز بالحق بالباش الحق په باش حق او ذالیک یوم الخروج ناروز دراوتی د قبولنه اول نه پګوچ انا مهم نعي مونږ چې کوم دې جملې کول کو ویلین مشیر او مونته رجوده یوم تشقکل الارض کمه روض باندې چی چیری بشی زمکه ان هم د لکه سران گیزازما کثیرې شي د خریلينا سراعا دا سرا څه څه جمع د مشرين دا کې کنا او پدا سره حار کې چې تلبان بقی میدان حشر تا ارجو سره تلوار کې میدان حشر دا او ذلک حشنن علینا یسیر دا راځم کو دي بمبانیا آسان او خیر نحنو ان ما یقول نو نبی شاننا او شانکا او وما انت علیهم جبار جب ته نهې پدی باندي زور کونکې مجبور به کې پېمان نو لاس کانو کا چې فرض کړ ويل قران تنه سيئت کړه قرآن یذیم باندې بن غچا تا یا خوف ویدی چې ریګه ذوا عذاب زمانہ اوسو ته چې مؤمن دي نو اې له دې ته پدی خوشاله چې دته خو په پیدا مور چي تا کړه سورۃ الزاریات مبارک مکیه ویاشتون ایتن نشپیتہ ایتن مبارک دی بسم الله الرحمن الرحیم دیدکه الله پاکو پیګه کنا صلی ک دی صلی پیګه کنا او دیدکه الله سلو قسم نو خلی دی, دی توور جیک خیر او جواب قسم په خپل ذکر دی را د جی وزداریاته د قسم بی په اغبا دونو باندي شل ال ال زون کی دی پیګه کنا او غرد وغبار لرا خوري لغا زر ون پ ال فالحاملات قسم midi pa aga jamde da ge da da bazari ya to mo sub me ke khud baad ba dunam ke khud kana aw rada aw da hamilat mo sub ek dama aw qasam midi pa aga uriza ke portakoun kida pe ke kana pe ke kana ویکران دونواز زیرا چې هغه باران دي هغه پرتګیزه سمندر نه کني پرتګیز او فل جاریاته ردی محسوب چدي دا advancement کیه وډیا شو غره او پردریم کیه بیلې دي فل جاریاته پس سفل جاریاته قسم دې ته هغه ډو باندې چې جاری دي پې کې کنا یوسران پنر مې سرا پا آرام آرام زی دند کو نخري ها فل مقسمات او قسم می دی په هغه ملائکه د دې موصوف ملائکتی ارجو کی پیګ کنا غورا زاریا چپتی حاملات چپتی زاریا چپتی مقچما چپتی رودي طول موصوف وزن له ځان دی, دی قسم می دی په هغه پرشتو پیګ کنا چې تقسیم کوونکې دی امرن د امر د مخلوقاتو په حکم د خدای انما دا جوابي جواب دې دا اقسام اربعه دا جواب دا اقسامو اربعاؤو گره گردان پی کرکو گره شتبادی کے دوکنشو گره انما تو عدون چیقینا اغشای چتاثر وعدہ کی گی لسوادقن لوادن سوادقن دا وعدہ سوادق دا چی احتمال دا د دا پکی نشتا تاری پکی نشتا و ان الدین او یقینا جزا و حساب لواقی وقود آگی یقینی دا بل قسم خدا خری والسمائی ذات الحبوک او قسم می دی فاسمان بانده چخاون دا لارو دی حبوکو جمد حبیقتن دا ویلکی کی لاری تپشگکی نو دی دا, دا اسمان صاحب دا لارو دی ولی ازدکا پرشتی پی زیرا زی کا نا جوشوا او بازی ترجمہ کئی چلا قسم دی فاسمان بانده چخاون دا قسم دی خوبکه د امرص شاهد حسن دی پستورو او دا جواب قسم دي دا دی ده د روستنی ق قسم جواب داد انکم لفی قول مختلف تاسو په یو وین تاسو په قول مختلف کې چې خامند اختلاف کې یفکو ته او انا ودی شی عنه د نبی السلام د تابعیداره نه د قران د تابعیداره نه وای ما اغسوک چې دې اړه ولښوي د هدایتنا فرض مې ازلی زفرایکی اکسوک په اړه ولښي او بل ترې نشارولي راضي او اوتلل دا را یاند وی دې صحوې جی اوتلل الخراشون پیګه او لعنتی لعنتی دي شي یعنی لعنتی دي شي دا هریږي د خپل پیګه نا لعنتی دي شي الخراشون دروجل الذين هم في پخپل جحل کے او پهپل غفلت کې او په جحل جهل کې غافل دي د عمر د اخرت او يسالون او د پیغمبر خدایو دسه ابونو ته پوښتنه درسته نه ده په اړه ها چې ايانه يوم الدين چې کله به ورځ چې کوم دی نو تاسو ته ايانه يوم الدين کله به چې د جزاء یعنی څه معنا د ورځ د جزاء اور کیا کیا کیا کیا کیا؟ او روز د انسابو صاحب ادا بکلی یرا خو خدنه د چنه نه را ولی اته کی کنه کی او یو مهم فقم رضبان چې دی ادناری په اور باندې یفتنون معذب کولی شي نو ان په کوی وان کا خواجه الله جواب ورکړي ی الله جواب ورکړي یوما د قیامت اگر روز هم علی الناری شدوی با پا قربانی یفتنون معذب کولی شی بددہ قروض دا دخیر دے وویو رے او زو قویابتوی شی چو سکے فتنتکم فیگی سزا دا شرارتاو دا دولارت پل تاب شتنا منسو یعنی جزا آفتنتکم جزا دا خپل شرارتاو دولارت او حاز اللذی دا عذاب چوز پا کتاسو مفتلائے کنتم دا آزاد چې وبته سپږنیه کې تستا جنو چوپ دې مون کولا دا بیان دا واړوړو شو او ویجو ادا با دې ان المتقین لكن الفریزگانان فی جنات المعیون دې بوی په جنتونو کې او عیونن او وی په چینو کې چا په جنت کې جاری وي او اخجینا او دې په خوشالۍ سره غشتن کې یعنی قبل اون کې به ما آتاکم اګه چور کې بيتا ا تا همنا اعطاهم ربهم جرب اداولي جنتنا ديله انهم كانوا قبل ذلك بيوډن بيد دينا کي دنيا کي محسنين نيکو کار او حج داول احسان اي الا الاحسان ای فباي على ربكم ما تكذبان دکنه دي دی اوس راضا اوس په يسري وي چې دپ محسنين او کېمن الله وينداګه صفته ندي تزه باندې جمع حج کیږي نکیږي تاسو دا بیان دا محسنین دي د یو ټکی پګیداری ناولنه ټکی مون تک روان دی راځه قانون او دي دا صحابه کرام دا چې کم دي متقین قليلا من الليل ما يحجوا طالب افکر کاغه دا قليلا ولی منشوف دي دا هیجرون د پارا زرتې بيکي او دامن اللیل دامن فمانا ده فیلی پریگی او ماه زایده دی ما کم ماه دی ماه زایده دی نسترجم کانودوی یحیعون چردد بے اچولا من اللیل زمنا قلیلا لغن دیدش پے بیٹھا دا اچولا باقی بیعت سکو عبادت پے عبادت تاک او عبادت او له کوم د به سپیډ راځول ازا په دې او په ل یو تر جمعه شویره چې ما نافیه دي دا بوري دي مې ماننه بداسي چې کانو ادوی قليلا چې لو من الليل لشفي ما يحجون يوم داناتولا په پښی کې به نفي دي چې لو قند به سپیډ راځول الكترول شپ بو يو دا کابل پک دا چوپات چوب دي کړي چوبل شپ بابا وي کوي دا ما نه امره او راځه بچي او وبال اشهار او پکنا دا وکنا داغه زاهد ابن لمن رقدا رزان عصا خوشغل خجل دي هغه تا دا پاره چې دې چې کندې نو کې څو ودشي ځان asa چې شي او پرکاری پریشی پریږی وټکا ځان اشتیاقدا او د خدای نه یریږي چې هر کل را پاسي بس خلاصه ده دا چې خوب درځي بیغه موده شایې خوب درځي او چې سمر خوف کینو کبا خو کل را پاسي نو په ورنه خدای ته متوجه کېږي بس قبر خلاص ته ما پټول وکړه خبر خبر بس دا, دا زید ابن اسلم چې د عمر شه بغدی غلام دی او مسلمان دی دا غدا خبر دی چې موږ خبره درته وکنه ها چې دا غږیو کنه چې ما ته ما وی خپل پلان ته پوزکه د زید ابن اسلم نه دا غ سره وکنه چې مصر د فاروق اعظم ته او د کنه دوه محارنی ولې وکاله دزنی سم کله دا غسل دی کنه به یې نو کادر چې دا بی دي کنه نده او ایپ چه ماه پلانتو بیچه را او سر جه صداقه ورکم نسینگ اوی ماه تیه چه بچه نا صداقه چه ری چه لورک اللہ او تپی دی چه دماده ای سلامن پا دبانگرانیگی نپا کف عنه سلامکا سلامن پی مچه و سخ مخلص انسان تیشوی ده نده خبره کرده چه توبا لمن رقدا ایزان آسا پیگه خوشحالی ده اغ چه ده پارا چې دې ودشي ارګل او وتقای زاشته قضا او چرابهیدار شنو د خدای نه یری متقدي نه بیګما خپل خبر ته واه پېږې خوب باندې خبر نه خپکیږي په ګناونو خبر او په دې نه خبر کیږي او چې کله راپاسنه بیګما خدای نه یریګا او چې خوبونه کېږي او سو کې چې خوب سړي نیک نو کان څه ته کړی شي کار څه کوي او کنه د خلکو خبري وبالاسحار بهم شپه تی وری دا شپه یو وړو د شئ ای د خلقو دا عبادت بدن او سرا دي دا عبادت بدن لار فرو د قدو شپه تی دي ته مجاهد شو پې کېام وي او د پښنمن پټیم کې اخر د شپې کې اسا جمع د دا اخر الیل تو وي او کله تقریبا به ما ته هم یستغفرون پې چې بي استغفار واري ادا سوچ الله اللهم اغفر لنا الله برزر... بزرګي دا وکی بزرګي دا ونه کی ها بابا وی وی دا قرطا به کی ها ته سبق وبوي شه چې انځري بابا ته بشکر ا دی انځري مولیشه مې غواته چې هغه طریقه کې وی شو چې حدا ما هو یوسول شرطونه دي او دوه بګړې یو دارا ژذو وترکان دي در کوم چې د پېش نوي ټیم کې بشتر فاروارې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ما تولى ولا دتین صوتي ربار با پښمني مالبوي دا ول بمس کې پمانده پته وداوي یوا او بل دنن وسنه په پټ کې فسره درې ماده چې ګیره په پری دې کې ګیره بیره ما وره کوم تیری نو نه شو کنه نو یو سره دا خلونه وی حساب مبارک کته ویښه راغره تا مان کنه پټکی په وی بیا غبس وی پټکی په نو نه یو غټه شړه ووږي هغه غټه شړه او ناغه به حساب چرته نو وی وی پسا اصلیا خطه شړه تاوکړیو دومره پټکی ووږي وی کل مين د خاندان شلېدله دغه خه ورو پروتلار بل مزيدار پټکي وتر اوري چې دا څادر خوش કહاند زده کو سخ سخي سړې و شي نو مر سخي ژوند زده نه وته د پيش نو له دا شرطونه به پکې لګو جی اوه دایا ته وی دایا ته پښتلان کې پښک او فې امواله د قدري وګره ها د قدري مبارکته او فی امالهم او په مالونه د دو دوی کې دا دریم شپته نه عبادت مالیش شو لسائل حق لسائلی حتے د پاره د سوال کوم کی چې سوال کین غلم ورکای او المحرومه او جارس عائل چې سوال نکی چې سوال نکی ولی ولی اغه محروم وای زکه چې خود نه چې سوال نکی ها څوک سوال نکینو هغه دا حتوانه محرومه پاتې کی کنه پاتې کی نا پایګه او نو مفتي شه مبارک لیکلي دي مفتي شفي شه چدا مانګه چې دې سر په پسائل باند سائل تعقوان نكئي بلکې د غیر سائل باندي ام نظر خاتي که سوک سوال نكئي نو پاګیم نظر دی دا ماناده دي او په فل ارض او پسمکه آیاتن یقین په خو موس قتل نه ده خدا سو ګورای کنه دا لیکلي دي اکاشریجی او فیل الارض ان پس مکه کی آیات لو چکم دي نشانات دی په وحدانیت ته خدای قل للمؤمنین د پر دی یقین کوون لیکن کون کسې هغه دادا دیګی چوبرهان با میزان معرفت ترسې دې ته یقین کوون کی موکین په جن کنه په جن اکاشریجی او په او داران کی ستاص په نفسونو کی یانه سمانه ستاص په دان نفسونو کی او پدې کې چې کوم دی خدای دی او پدې کې آیات تی خپل توڅون تاسو ته نو ګورئ چې پدې خپل بدن کې نخ د قدرت ته خدای وینه حنمو ګټه کړې دي معلومی ملمي کې ارځینه ملمي او فل اټي خ او پزمک او آسمان ته خدای وې رزق کوم رزق تاسو لري سبو د رزق چې باران دي ولې کدا باران نیم زمکه بزرګونونه کېږي او ما تو عدون ٹھیک نا او هغه چې تاسو سره وعده کیږي چې جنت ته رزق ته دامتور پاسمان کیږي او صلی الله پاک وی په رب السما زما د قسم وي پر رب د اسمان باندې چې په خپل اعتماد په خپل ذات قسمي په مالک ته اسمانو دزمکي چې انه دار رزق نو به یې مسله د رزق ناش یقیني دخه رزق او یاد دارا جماتو ادون لحق ومسلم انكم تنفقون دا حقی په مسل د هغه باندې چې تاسو دا خبري کول یعنی سمونه اوس دا اے الله په کومې جه مسلمانه اے انسانه ست دا خبري یقیني تا, تا معلومي دي که نه دي دا رزق کم د قصې د خبرو غوندي یقیني کوي او ماتو ادون تا کې یقیني دي په دې کېږي او دا دانه بي السلام ته تسليدا چرازه ستاپه د کورکی اوه وایږي چې کوم دینوږي کې تا ته مسئله جوړی نه دي دغه مسئله حضرت ابراهيم خلیل او لوط عليه السلام تم جوړی دي کنه دي اته باندې قوله کسان ایمان ور وړي پتا دی خلک ایمان ور وړي په لوط عليه السلام خورچا را وړي نه دي دا غیر روانه خبره ده ابا کې د ابراهيم عليه السلام خبره په تنهید دا خو تنهید د مقصودی خبره کو نه ده ویلې مو مخکې به بار دا خو تنهید الله په کوچ حل عطا کا ای راغلی عطا کا حدیث وی وی ابراهيم المکرمین اغه خبر آدم المنو ابراهيم علی السلام المکرمین چې مکرم دی معزز دی ولی زګه ملائک تي او قران کې را وهم عباد مکرمون دک ندی اذا اس دخلوا بلا اسنن غری بغیر د اجازه ترالن او نو پکالو سلاما وی وی چې سلاما سلام بي قال بي سلامون عليكم ده سلام داوه ناپورتر اغا جمعل اسم دا ده ده جمعل اسم بيه ده قوم من کرون یعنى سمعنا هم قوم من کرون ده یو قوم ده چه منگه نپی جنو ناشناعی نپرانغا پاکی ده خوپیطاور رامائی لشو پاکی خوپیطاور پت رامائی لشو پالاحال تا ناسیو ده پاکی ادا شو توミネ شروډه افریقا نوخره ها راځي نکشایي بس راځي او تلما تریږي مرشوبید هغه کېر بازار کینان مې وروډه خنخره کنا کلام کې پی موجود اراج مې نه پی فقیده نوخره یعنی نوخره غن دې په شې خلاص نو فراغه دې راغي راغي یعنی خفیت خپل احاد دا څنګه کنه چې دا باندې به چې په څه تیاری هغه وتروړي او بهتري فجا ابي عيكل لسمين راتديو کو پسخي سرب او حنيز او په صورتي هوت کې راغلي چې حنيزوریت کړی شوی هغه امید کړي او خو بهتري دعا ميوتروړ فقر ربو اليهم به رانځدې کو د غسقي سمين منه سرب خو او نفرربو نږدې کو ته په دغورات دیته نو وینخوره کپرستی په دغورات باندې پیږي چې داله کومه کیسه بیا لا تاکلو تاسو خوران نکوي نو په اوجسا من تاسو ته ویل چې دا ګټ تم نکو نو د د با اراده بدو په اوجسا مو کېږي ناګه چې کوم دی کنه پریکه کنا مسوسه کړه پزلکه پټکړل خیفتن یرا خیفتن په اصل کې خوفتن دی وایي چې تاسو د فناندی bale bi la takh مے یریگا ان رسول کما په سورته هودین کما په سورته هودین ما غدو کنه مے یریگا ان رسول ربک او وبشرو هو بغلام علیم او زیر وروته کپ یو غلام په یو لکه چې جنین نګه او علیم لوگ عالم چې پایج ما دا مپسرینو سره اسحاق علیہ السلام دی ادا سارا بی بی مبارک دا لخا را متوجه شوا پیگه او سو او دا وجه دا خوشحالین امرأتو ہو او بی بی دا دو چه سارا بی بی دا فی سر رتن پاواس کے چغیوالا دا عادت تکا نا چراست رادا جی چغیوالا فسفقت وجه او نو وی واخ خپل او د زناور د عادت د چارجات خبره تعجب ني دا ستک را پیږي سپېره او موږ تعجب خبره شو چې وې دره او وقالت او يوي چې راڅينابا انا اي ته خدای لواد درکې نه زو بډای وقالت حبيب چې عجوزن يعني انا عجوزم زو او ډېر بډای يم ندایو مانی دا ولادت نا دی او غاکیم بلشنڈ ہے بل مانی دی قالو پرشتگان و توبی چکا ذالکی تب ام دق کما بشرنا کی قال ربک ولی دا حکم ربانی دی دیکھ اصلا بود مگران نا پروردگان ویدی او انہو هو الحکیم والعلیم مد علم ود حتمت سرا موافق کرو نکی کنے کئی مساق اپی پیگ ابراهيم عليه السلام وی چې خاطه تاسو ما تبشارت نو بشارت ته یو کس کاپی دا جماعت څنګه غليې وګورکنه یو کس کاتی دی کنه بشارت ته پر یو شړې کاپی دی کنه دا څنګه جماعت راغلیې نو قالا كما خطبكم سدي چې کوم دی شان اعظم ستاسو خطب مطلق هغه تنبي پریشان تا او وین خطبكم شان عظیم ستاسو خطب ايو المرسلون اي پرشتور علی کلی شو قالو ودالیز زکیو چه اننا اورسنا مگر علی کلی شو اله قوم الى اهلاک قوم مجرمین دګ کنا نبی السلام ته خدای تسلی بور کی ها تا باندې خدای روح خلق اسلام روده دا تسلی شو رودهږي یعنې کما تا توی دی واقع مقصود سری تسلی دا رضا قوم مجرمین دا ناز دې پره دینوصال علیکم چې موږ راولېږو په دې باندې حجاراتن منتین پیګي اگر کانې د سنگې ګل چې شاندار دی عند ربک پنځ د پروردګارستا ولی ار د ارشړې نوم پیله شو کنه او عند, عند ربک عند د عالم غیب نه نشاندار دی اغه د نوم له کلی شولې ل للمشرکین لپاره د تجوص كون کی چدہ حد بندګی نه تجاوز کړی دي چاغلی واتطماني مطللا دي سرده کو پرنا نو پیغمبر علی السلام تعالی تسلی ورکي فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین ثم وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین کذا سند اټ تسلی روشی تعجب وکي فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ لِلنَا فصولة الْبَاوِّي خدا فا کوئی چو فأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ منگا ویستل آغا سوك چوهو کانا فیها چو اوپا دیس الدوم کے نمسلمانانونا چطابیدارو پا اتبار دا باتین سارا بېګنه په ما وجدنا فیها نن موږ بیا منو متل پدې کې غیر بې تیم من المسلمین به د یو کوټې د مسلمانانو دا به دا پېټه بارد ظاهر سره چې صرف یو کور د لوتله اسلام دی یو دی دیو دلونه ده ځان سره اونې یو دی یو لا څوبله بله څه اده کې دی نو دا تما د خلکو ایمان راوړي اته ولی خپای سخته تڅې دی وې څه نا تسری دکنه ها ها پس حاړو ما چې وستنه خبره نور په جلال فرمایي جو وترک او مونږ کل پری خو دو پدې وا کې ری دلوت له یو اناما او ایبرت امه تاسو ویدل ویلې موږ انه چدريشاں لِلَّذِينَ لَمْ يَأْتِهِمْ سَمْتٌ رُبْدِي يَا غِنْشَانَاتِي يَا كَنْدْرَاتِي وَيَا حَقَّانِ لِلَّذِينَ لَمْ يَأْتِهِمْ سَمْتٌ يَخَافُونَ الْعَذَابَ لِلَّذِينَ جَرِيدَ الْعَذَابَ دَرْنَاک نَجَاءُ الْمُسْلِمَانِينَ اوقي موسی او ترقنا فِي موسی ته کیسته موسی او موږ غبره د کیسته موسی عليه السلام عبرت دا بوې کنه وترقنا فيه قصه موسی آیهان دا نو ته کې باور پټ پټ دا پدې ټونو زینو کې وګوره پټ دی از اصل نه هو چې موږ ولېږه الالفعون تا بسلطان بس مبین ویږي او په دلیل محکم او جن موجبی خفاره تر نه پټه ولا دی دی فرعون چې دې د سرتاویو کړه د اتباع د مشعل اسلام نه بیرکنی هي شرد ارکانې دویکي بيروکني هي سرد ارکان د دولتنا اوږیم ینه کنا ارکان د دولتوم وی نه مننه چنا با ما دا دا باږي چې پتاوالا د چقندې راز کو بيروکني هي حالکونی هي معجنودی ایکی کنا چدی رح پلح کر سره شو چا لخرې نه نه او دین نوم او وکالا ا وی وی او مجنون جادو دی په حوالقو کې او مجنون او دیوانه دی پدقه شي نو په اخذ نہ هو منګا اونې و مجنون ده او لخر ده د ارکان دولت ته ده نو په نصب نہ هو منګا اوردل کل یم می پدریای قلجم کی بیگی او هو ملیم او دی د ملامتیا کار کونکو ملیم سمانا د زم ملامتیا کار کوي اون کې وو ولی ځکه تکذیب وکړه پیغمبر ته او داو د عبودیت وکړه کوینه کړه معبودیت مابودیت تربودیت داوی وکړه وفي عادل وجعلنا وترکنا في اهلاك عادن آیتن موږ پر خپله په هلاک کولو نو عادیانو کې عزتنا علیه مریح الحاقیم څومره وروه یې غفلوونه یا اباده شند چای کې خیر نو غولې باران پکيو کسر به بادو باران پکې کمځه مات ضرو دې نه پر خو من شي ان جو شي نه د نه او د نه د نفس نه چې خدای داږي په هلاکت حکم کړو یات بل دی آتا ته چې دی به جعلت هو عليه پاک پېګې پچان د زوړ شې رې ری، رېز رزا او په سموت پېګې تقديره مسل ما تقدمه قريبا تجدي په سموت کې اسکل لحم چې دی تعویر شو تمتوا پېګې چتا سو خپ اطمینان نه پواله حتا حين تر يوتي کما په سورته حود سوال کا درې ورځې دی په تمته او پدارې کوم س د اییان دهګوره پهته وي سرته بيکلو سرکششی وکه د امر د خپل پر وگار نه یسمه هغې باندې عمل لکه د د امر د رب چمانونه پا م کی ډ له آوااز محک مران د سو کې نه در ته تن در دی کا اواز محک محک او هم نظرون او قتل یعنی دا امره د شپی وکهه در ی در وزی نفا مستطاعو نو دی تاقت نلر چکن عذاب راغی من قیام دولاری او ام اپایگی بلکن فضا غزیبانی مردار شو بل ما تو جاسبی فضا او ما کانو منتصرین او نو دی بدلاغشتی دن که زمان نا او قوم نوحی چون که دا منصوب راغلی دین وَسْكُر قَوْمَ نوحی او یاد که قوم غنوح علیہ السلام من قبل چلون به د پرون نت چېو انهم دا قوم د وحلا سلام كانوا قومان فاسقین دا یو قوم پرمانو الله هرجول جلال فرمای او سما ابنیناها نا من شدی په نا کس نو اوه مرامین نه دي او وسما ابنیناها اسنان من ګ جوړ کړی دي به ایدین چې به احتمال دي چدا تکنه چدا بنینا د پایل نه حال دي د مپون لدی کدا پایل نشونه معنا بداسي چې موږ پیدا کړی دې اسمان جوړ کړی دې بیا ایدین پوي کې کنا او چې دا پایل نشي نو په قدرت او په قدرت باندې په حاله کون د موږ کې چې زما سر خپل قدرت کامل ستړي کوي نشټري او که د مقولې شی معنا وداشي چې په حال کون دد کې به چې ډیر محکم دي د غور دی دونا لیکنې او اننا لموسعون او الله روزماه قدرت چاته په اسمان پورینه دي یقینا موږ د قدرت پورا هيو موسعون سمنا ذو قدرتن واشاتن او خاوند خاوندان د قدرت او واشایو او الارض مرشنا پرشناها. ازمه کمنغه فرکه د پمخدمو بو پنی عمل مفیدون کل خرهون کی یمنګا او ومن کل شیئن او د ار یو شیئنا خلقنا دا په پخ... خدا خلقنا پرې دا من کل شیئن متعلق دي او د ار یو شیئنا منګه کې دا کړی دي زوجین جوړا لک سنگا لک پېګې نارینان زمانه دکنه اسمان مکه شمس قمر سم ازمکا غری زمکا وري جمل خوغ تریو رنا تیار دا ټول دنیا په ځدان ترومان ده کنه ټول په انده لا انکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ پیګه چې خالق د دې اشیو هغه سره شریک نشته ففروا ال الله لیکن د ترجمه ول مولا ګول او تخته من ماسية الله إلى الله إلى توبت الله ماسية تخضينا ورد تخضي توبية تخضيطا لا تخضيطا لا تجيب أو بعضي وي شساء ففروا أتخضي من شر الشيطان إلى الله إلى استعاذة الله شعوذ بالله وغايا فنائر خضيطا أو إني لكم منه نظير مبين زست أسر د الل طرنا یون ک خکار دا خو چې دی که نه دا پسته امر نه راغی وئ ففیرو إلى الله او الله تجالو او تاسو مگر دب سر د الله ال آخر بلخ پریږې اني لکم من هنظیرو مبیین دا پسته نہ نه راغی پله تکرا اول ک پسته عمر نه رائ او پهی صورتت ک پ د نح نه راغی او الله په کوی چې خیر دا بیاتهسلل دررس اللهہ شکا دانیکا منتقرن یما اکل ذینا نری راگی اجسان تا چر دیا مکہون مکیو رسول اس پیغمبر الا قالو مگر وی ساهرون او مجنون لکست قوم منتقوی کنا اللہ پکوی چ اتواصل بی ایا دی یوبل تپدی قل باندی وصیت کڑے دی وکری نو دا وصیت ته پر خو یو زمانہ پکاري نه دي په زم... یو زمانہ کې که په مختلفو زمانو کې مختلفو کې او دا تواصي د پر خو یو زمانہ پکاري دا استفهام انکاري دي ایا په دې ته وصیت کړی دي دا څه کو نه ده بلکې سره نه بل براضي بل هم تاغون بلک قوم طاغون بلکې دا یو قوم سرکشتي ان په دې قول باندې توغیان راځم کړي دي چې ساحر او مجنون ساحر او مجنون فتولع انهم ٹھیکي او وګړه د دینه دا ز ایا راسینوګه انما انت بملو ٹھیکي کنه او تنه چې کوم دینوږي کړو مانا متکلی شي ولي ته په لغه لپاره غکړې نه کنه انما انت بملو او ذکر او نصیحت کوا په ان ذکره ذکر چې نصیحت کړي تنفع المؤمنین پیدا مسلمانانو ته او ما خلق الجنه پیګه بیان د مقصد د تخلیک ته انسانانو او د پریان مان دې پیدا کړی انسانان پریان او انسانان ولمو ویل دي جنې پین سمقدم کو زکتی جننه دې زیات او الانسان اب انسانا الا دی عبدون مگر دې دا پر چي عبادت وکي تامه نه به وښتان راځي پیګه هغه شکان به پته دار خدای پاک ویګې د عبادت لپاره پیدا کوو چې بیا دې عبادت نکوي نو دا عمراد د خدای او یو ایمان چې تدایات ویلو نو دا غدا کوڅه چې مليشه وتوی ولې بیا د آیات پټولو کې سان دی ویدا پټولو کې مسلمانان ګران دي دا پټولو کې وی ګران دي وې نچره عبادت ته الله انسانانو پیريان پیدا کړ په دې مقصدی پیدا کړی دي نشي پیدا کړ او اوس پکې ډیر پکې عبادت نه کوي لږ کوي ندا تخلفږيږي دا مراد د خدای راوی دی ارادي د خدای نه نه خناروا دی تخلف کو نشي کېدی ټک ځه نو بس راځه دې نو ولما جوابونه کوي یو جواب ته راځي لقوالك واخر وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين كذا قال ابن, ابن عباس وله آغاويش دقسي قيرت بدي يوشتا وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين قولي ده مسلمانان هنا إلا ليعبدون المسلمان ده عبادة تفارده كي يكي كي يوشوا أوبان زوية که مراد د ثنا جن دی پیدا کړي ما جن او انس الا ل عباد مراد عبادتنا عبادت بل عبادت پیل دی ک بل قوته بل قوته یعنی د تمه قابلیت د عبادت ور کړی دی سمونه کدی عبادت کی وکړي چې کني شي د تمه طاقت اوي استعداد او قابلیت او صلاحیت د عبادت ور کړی دی 40 دی اښته یې پکې کنيسته ا پکې او با دې وایو جنګي تبيکر کاه واه دا علت غایی تصور ضروری دی وجودینه دی پکا نکته کته لک ورکواه تا به برې تو هاذ القلم لا اكتب به ابروب مالک تكتبی ته ما دا قلم یو کړی یا په الله تعالی جوړه دیتا پارا چلی کل پکو او دیر کلتی پیلو کلنکی آغاد سرنا مای چخپا پیس ادگیتی پی آلو لکل پکونی چی من دا علت غایی وجود ندی ضروری دام یو جواب تا دا. بشوی یو جواب دیدام یو دام, دام درمی شودا خننا پا کل باقی بندتی پیدا شوی عبادت لان ور ارسدی پیدا شوی استاخد مکلا آغاد آل چی ما قریدو چی زیر آدن لغم من هم د دې بندگان نه مرزکن د دې څخه څه معنا چې ځان بچول ورکا دا وتنه وې مې دې سری ته دا نه وې چې ته ځان لروزی سو خبرې شي درې او ما اريد دا اعظم دا ایرادم په مافتو وليمدايرات انا دا لي لما قبلك إن الله هو الرزاق الله فقروج رساندي نه حاجتي رجرساندي او ذو قوة المتين او خامندت قوت محكم دي ناغرو جي وركي فاين الذين ظلموا ذنوبا چه دي ذنوب ستو وجا عبر خير معاني ولا عثات في يد وركي ذنوب غتيب وركيتوي غتيب وركيتوي حديث المراد اذا كي منغا فَإِنَّا لِلَّذِينَ ظُلَمُونَ بے شک اداعی کسانو دا, دا پارچ زالیمان دی زنوباً چا دی یعنی غٹ غٹی غٹی سی دی عذاب غٹ غٹی سی دی دا عذاب مثل زنوب اصحابهم فشان د حصو د مرگرو د دوی دا حم مشربو دا دوی چا مخیرنی خلاک چوی دی نپنا استعجلون تلوار دے پا عذاب مولی پو ویلون څخ خرابې دي الی دینه کفرودو ګټه کسان چې کاچرل دي می یومهم منه فی یومهم نامن یو عدون چل دی سره وعده کیږي چې چارو د قیامت تا سورۃ التور مبارک چره نامکید مبارک چدی دامکید و هي ته څومره په اونایتن د یو کمپنځو شیتونو مبارک دي الله پاک وي بسم الله الرحمن الرحیم و د تورې زما د قسم بي پکو هې تور چې مصالح السلام سره په خدای پاک هم کلام شوی دی و کتاب مستور او زماده قسمی په کتاب لیکلی شوې باندې نو د دې کې ډېره خبره ني یو خبر پدې کې دا ده چې کتاب به مستور چي د تورات مبارک دي او مستور لیکلی شوې ده او بعضو کې قرآن مبارک دي دیم کې لیکلی شوې او درې قول لاته د کتاب مستور نا اغن عملنا مد نامه د بنیادم دا او دالک لشویدا فیرک منشور پا غ پانا قلوکی قلو سمانا قلو دمانا چې ارسلی لستی شی او په اچا باندې دایې علم او ما ه پټن دی دا معنا دی او ول بیت المعمور او قسم می دی په بیت المعمور بنا په قول مشهور باندې بیت المعمور چې دی دا د ووم آسمان د پاسه دی اوه خانقاه به باندې د په محاسان دا او دا بیت المعمور چې دا بیت المعمور د قصه له خانقاه به د پاسه او د عرش دلاندی دی دو وم اسمان د پاس دی فی یہ دا عرش و دو اسمان پا ما بین کدیر لوی معاملات دی لوی اکیسا دا جی فی یہ دیکر آگلی دی چه دا دغچ دیکن دا دی زین چو وم اسمان سون لرے دیکن نو دا دی په پاس لباندی دو وم اسمان نا عرش دون باڑ اسمان دوم را کې نو د و او د عرش په مابین کې لوی نو دا بیت المامور په هغه ځای او پیغمبر علی السلام و فرمایل چې زه په لیلۃ المعراج کې چلانم په بیت المامور باندې او یو پرشتو په یووار وار باندې تواق کو د بیا تر قیامت پورې واره نه راځي اللہ چلی نبیات المحمور دی بس خواب بنا پا قول ما شو قسمو نسو شدری قسم شو دلتا قسم جیزا منتا پتر پخوانا وصقف شلم عرفو او قسم می دی پا غچت پور تباندی نبازوی چی مراد دا چتنا حریث کلاغری دی چی مراد دا چتنا چی کم دینو عاش دی ولی زکا چی عرشو عرش دی نو دا صدی دا چتا جنب دی عرش دی دا چتا جنب دی پنی کامال کم زیتا بزیجی عرش بزیجی او بعض وی چو مراد دا سق پی اسمان دی ولی زکر دا چتا سمکی دی او البحر مزجور او قسم دی پا بحر چو ڈک د رو بونا با بحر محیط سمندر دریاب دی ادا جواب قسم دی ان عذاب ربک لواقع ما من دافع چا عذاب د جواب دی اقسام سرا سو خمسو دی چا عذاب دا, دا, دا پروردگارستا لواقع خام خواباقع دی مستحق او ما له من دافع نبی دغه عذاب د پسوګ د پکون کې د دې مستحق عذاب دا څکارو شو نو خبره تکو ما امر د دې خو د پرې دا د نسیت پره جوبير ابن متعم چې لادی مسلمان ندی دا جوبير ابن متعم چې کم دی په اغه زمانہ کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم صلحو فحدیبیه کې وې دا کې نظروش ټول علما او صلص دا دا دا ما مېرې سلام سره خبرې اترې کولی د خدایان متالب څرنګه خدایان د سنگازادي جو یا وغیره وې په دې کې پیغمبر علیه السلام د ماخام په مانځب دی د ماخام په مانځ کې د سورۃ التور حاضر ډېر ځای پیل کوي ابي سورۃ التوری وی اوبې د تا به کې ادا आवाज او د مسجد نبوی نه بحر راته یه قسم خدای چې دیده ترسول اللہ رو رشت دو چی ان عذاب ربک لواقی ما لہو من دافی وی ما بي. ما بانی دمر اصر یر را لکن چی رزو د دیز ینا بحر شوی نیم ممگر ما بانی با خودی عذاب روی بس لو پور مسلمان خبر جدا شو. او پا کې عظم پا مانزو والا دی ندا وی اَبي الوتوري وكتابه مستون بيرق منشور البيت المهم وموثق المربو ان عذاب ان عذاب ربك واقع من دافع ويتقد قد يوصيلي وكراपरे اسيريو قنديوكو او ويشل وزي بانو کی دا داسې عبارت ته سړی په حرکت کې واقع کیږي دا عذاب په کوم روز واکې کیږي یو دا یو مڅ دا دا واقعیت پرځټې یو م په اورز به واقع کی تمو یا اس کو دا سمبازو تمو رو چې حرکت پکې اس تمو سما چې حرکت پکې اسمان مورا په حرکت کوو دا دا ولې شپې لینا ورشتو او تشيرل جبال اوروان به شغلون اسيران پر روانې دو دمختزمکه نه بلاتشي اجازه نه ورشتو شو دا کوشي حبا امنصوره هغه وګړو الله پاک وي په وينه شحتازات دی يومئذن په دغه ورځ د پاره د موکذبینو د پیغمبران چې د پیغمبرانو ترجیب وکړي الذین اور دا ترجیب کوم کی کسانو هم هُمتی یحو یلعبون چې بی په خپل باطل کې یلعبون لوبې کولی اور دا اسلام خپل ځان نه غافل پراتو او یومہ او اوس کو یومہ اقرذ دی اد بول لا یکدا یودا وونه چې بی با پډیر ذلت سره وردی دې کپې جنې اې صلی الله علی او د دې دریا په او درو شنو ولې دې کوله چې مس ور ویو ته دعوی یوم یضحون چې دوی به و دې ککري شي په ډېر ذلت اعلانار جهنم او ور د جهنم ته دعا پېکا قول سره سونه بد خبره لا او ته به وی دې شي تاسو چې دا جادو دی اخر جادو دی ایا دا چوست پکه جادو دی او که حقیقت ته هازه پېږی ا خیصه خبره وی دا په کسان وره لکه چې اشیاء نشته راښنه هیڅ ته یو اور د لاندې کې خوذل پکار دي چاله کو کنه چې به وګورې چاله کسه شېشتہ کې نشته هازه خاصه نه جی اغور دې كنتم بها الله بوتي چې دا اغور دې چتا سباګه باندې تو کذبون په دنیا اپاسف رون حذا ایا جادو دی ته حقیقت ته ام انت لا تشنو ک نظر دینه لگی اس لو ها زوس متداخل شی فسویرو او لا تصویرو صبر پیو ک آیات صبر مکا و سوا صبروکم وجزاکم صبر او جزا برابر دی انما تجو نما تاسو به جزا در شی ما جزا دا اگه عملونو کنتم تعملون دا دوائید بیان شو اوس بیان دواعات کی ان المتقین تاکیق سر پر ازداران چلی فی جنات و منعیم دا با پا جنتونو پا نیامتونو کی بای پاکہین بای گے عوضی باللزت حاصلون کی خوش دل بای خوشا لبای دزر پا اعتبار دا پاکہین دامانا بی ما فَآَاَاَنْ يَعْمَتُنُو آتَاهُمْ چو ورکل دیز ترب دا دی دا جلب منتا اچھو او وقاهم ربهم عذاب الجحیم دا دپ دا شو او ساتل دی دی لگا فروردگار دا عذاب جحیمنا حدا سبتو رشی چو قلو زیخ پرانکاو اے دا دا ماکولاتونا او وشربو دا دا مشروباتونا حق احق پیگه حنیئن پیگه دا مزی سراب مبارکو هي خوش گوارا خوش هضم محمود العاقبت تاسو ترجمه نېټاو کوي په هیڅ هیڅ ځخه مې ترجمه ده حنی ان د مزي سره مما كنتم تعملون بعرض ما كنتم بعوض ما كنتم تعملو متقين د حال واقع شوه رزق منسوب دي په حال كون د دې کې چټکه بیوالي على سرر مصفوفه دی بتکیه والی په هغه تختونو باندې چې باندې به با د باندې ته سب کو سب کړشي وي باندې په باندې ته تعلق کوي ومخدل ده خيالک تمام اره راځه قرآن شریف وايو څه اے ته کمځه وره او کو ها ها ما قرأي شريفوا أيها نطع تضرروا النجسي ها ها خبر لك دي ذاكي مقابل ها سيخبر الكاركا باوا ها نخبر المشاهدين نولي حاضر نارده تغطيسو فديعم البكاري بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيب رازې ملي حاضر دی وجلا واه اور په سیوای دا مستقین دیو تکیه والی علا سرورین فتختن بان جامد شریف مسفوفه ریچه سپونه کړی شوی بای باز باز تا باز به سپونه کړی شوی سپونه دا معنا چې دا کبې داسو بای نو شاشه چې سب کولی شنو ډیری او ځو او من به دا ترجمه مې تاسو ته سورته دوه دو ترجمه کړی دی بیا بمرګری کو یا نکاح کو دی تا بحور عین حور هغه چې دینو کې کسو جنکه تک سپینه درن په اعتبار او عین جمع د عینادا یعنی پیګي تور استرګي خلی غټي او ولذین به سر به مرګری او او هغه کسان وریږي امنو چې ایمان وړي نوبل ته کی متابعتهم اوتابه ادارې کړي د دوي زوريتهم په ایمان چې ایمان کې وسرتابه اداري کړي دا او ایمان چې کم دینو کې 100 دوي کې ینه متبدان دي ضروری دي ها نو الحطنا بهم زوريتهم وا ان الحقنا بهم لمنګ په وست کو په دیپوري ذريت همالواد دي اگر چر دي عمل ني کړي او ما علتناهم او مون به کم دینو کمیو نکو من دا عمل هيم دعمل ددي تلرونو نا دعمل ددي تلرونا من شي اسره چې الواد تس شي ورکو نه داغه د دا عمل نه به کميو کو نه دا باندې دا نبی بابا مبارک لیکلی دي ستګورا دا اے دا الواد به مونږه د دیپ په لغونو سره برابر وو اگر کدی الواد چې دیک انا هغه عمل د پلوونو نه دکړي پدای شان تر چوسيو سړی یو سړی دی هغه سره چې کم دیش پک څو روپې او بل مرګري دی هغه سره څلو روپې دی دا نن بابا بي چې دا د وړتیا برابر د د برابرول په دا زید دی دا عمر دی د زید سرسې دی 500 سر روپيه دی عمر سرسلوټ 600 دی دا ته برابر دی د ديدي د برابرول په داسورته یو دا دا, دا, دا, دا د زید نشل روپيه والی او د عمر لورک نو دا برابر شو او د برابرۍ شوره دام دی چدې عمر سره 300 روپې دي د تته 200 روپې د ځان نور کې نه بیا برابر شو ندل ته کې پتی جنت کی صورت اول دی که صورت ثانیه دي صورت ثانیه دي نو مطلب دا ګوره یعنی دا معنی اده چې چې دې تبا اقدره جذب لرونو ورکو خو خدای به د خپل طرف نه انعام او دا بنا په حدیثو هغه دادې جرسله فرمایلی دي چې اوسړې بجنته لاړ شي د دل لوي مرتبه خاوند نه وي چې لا دې فزما خپل نشتا غروغ مې نشتا قدم مې نشتا مېږي تور مې نشتا غروغ مې نشتا در مې نشتا نابوي یعابا تو وي وي خدا په خپل قدرت سره خو ستا عمل نه دي ستا مرتبه خو جگه ده په دې پوځيال د امامان نیک امر چکو کنه ایمان ماروري نمازان لمروړي دی لمې مروړي نو یحدا په پوهتوی چثا هغه د سونه متالکین چې دی هغه ټول د تراولې چې د د خوشحالي په تمام دا ماشاالله نپدته شه دخ نو له حضرتي وجهه الله سبحانه انه البر ا بسراتی مدا معنا دغه او کل امرئ دا خوده نیکانو خبر وشواد بل تر ترا شبدان کچه کل یو شخص چې دی بما کسبا په هغه عملون کفر یو کسبه چې دکړي دا عملونه کفریا کسبه چې دکړي دی رهین دی په کې محبوسی دی په په کې خای رحین منا گانا بای نو دا مرحونا مرتحن سر دراہن محبوسا تر عداد دین پوری کنی آقا سباب بس چا دین نیشوی نو محبوسا بای کنی آقا سبابی پوری چا د یعنی دا گنا د دن نی نو دے با پدا جہنم کی پروتی پکی با گانا دا مانا او الله په کوم بل ترته جنت یانوځي کړل او انددناهم او موږ بسياتو ديته نه پاه کې حتن میوي او لحمن او وقې مما ده هغه وحنا یشتهون چې د دې و تقویش کیږي اگر ک په خلیه غوختی نه لا دا. او یتنا او دی بده یو بل ن تختای دا خوشته دې د دا, دا په جنت کې شتاده یو بل نه په تختای په غیر فی ها لکه تالیبان ما بینکی آدغی که نا داوطی نا دیوبالنا چکم دی که نا ایر اکی بی تختیب ها تا ان روڑیتی نا دا سرازه جی دا شایده دا شایده نسطح شایده دا خوشتبی دی جی یا تنازعونه جنه کهان سشتری جیی تپر بکر دره یا تنازعون دیوبالنب تختیب تنازعون صدوی کشکر بانتوی که نا فی دیوبالنب تختیب کشکر او ګان کښته تنازو خو کښته وی کښ او د یو بلنا میچکم دی تختې پدې کې کعسن اغه جام د د شرابو جب وې ما له اکبر وی ما د را کته تښتی رات سنگه لا لو غن پیفا چه نش او سو او بی خوده خبره پاګې کې لغو خبره بی خوده خبره پکې نشتا لکه په دنیا کې پکې په خدای خبرې کوي او مټه کنځل کوي安倍ږي ژوند وو دا شرط چې نو هغه بس کنه موږ دا غوښته کې کسان ندی و ته ولاږي او شراب وسک او نو په کې پدماونو طرف تر باندې ټوخي کوږي ها لکه بارودان دې دروازه ټوخي جاری وږي اوازونه جاری وږي خلنان د خندانو په خپل وخت و چې وږي خب ګېرې دي کې او ولا او نبا پغونا کې اچول بی بدنه نبا پغونا کې اچول تقسیم سمانه یو بل ته بنسبت ګنام نه کوي دلته خبره یو بل ته نسبت د ګناکي کنه کوي دته چې کوم نیک دی نه غبطه ته نسبت د ګناکي کنه صدا ته ګناکي نه لته په کې دا <تول يوب اللرا> او یو او یتو او گرزی با علیہم پدوی بانجی غلمانن الکان پشکل لأولاد بل ریکی برازی کا خیر انتظار کوا پیجی پشکل لألوان الوان پشکل غلمانن لهم غلامان جدو دویر پارا بجا لکان کأنهم لؤلؤ مكنون تبویشدام ملغله ده چپ ټکلې شوې ده پخپل سپې کې چې څو عمر وطن دې رڅې دې دا سه پلوخ پکې نړیور سره را وی مونږ شي وې دا پکې وی دا دا غلامانو سیپت دي دا خدا خادم سیپت چې د مخدوم سره